Seguim a Ràdio Palafrugell, 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i avui doncs posarem la mirada en els cursos de formació i tallers que ens arriben des de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell en aquesta tardor, després de l'estiu, i després d'unes doncs, setmanes de calma, relativa a calma, ens ho explicaran les protagonistes, doncs arriben aquests cursos i forma, de, de formació i tallers. Tenim a la Tània Segués, bon dia. Bon dia, Rubén. I també tenim a la Sònia Planes. Hola, bon dia. Doncs ara deia, eh, calma, una miqueta de calma després de l'estiu, no sé, no sé si he anat per lo cert o, o no. <ríe> sempre teniu una miqueta d'una cosa o una altra, no? Sí, sempre tenim feina, bueno, i a l'estiu programar tots els cursos perquè comencin ara. Mm -hmm. no, deia que a l'estiu hi havia més deia, la calma la deia entre sí, l'estiu i fins que s'ha sí. acabat l'estiu fins que ens hem trobat ara sí. eh? o sigui, aquestes setmanes quan ja ho teniu tot una miqueta més Preparat. lligat doncs eh, al final ara arriba el moment doncs, de donar-ho a conèixer mm -hmm. i per això estem aquí eh, explicant-ho a Ràdio Palafrugell comencem amb tu si et sembla Sònia Vinga, comencem amb tu Espai, Empresa i Emprenedoria la tècnica d'empresa de l'IPEP ens explicarà doncs, quins tallers i quins cursos ens porten per aquest, uh, aquesta tardor i també no sé si vols posar la mirada en alguna novetat que tingueu d'enguany Mira, per aquesta tardor hem programat 5 cursos, sí. són càpsules formatives de curta durada uh, i a més a més comentar doncs, que són gratuïtes perquè estan cofinançades pel Departament d'Empresa i Coneixement i el Fons Social Europeu, uh -huh. per tant no hi ha cap, cap cosa a nivell de, dels usuaris el primer que comença ara a finals de mes és el de fotografia per les xarxes socials, que és el dimarts 29 i el dijous 31 d'octubre. Aquest és a Murali de Mitzia, de 3,4 de 3 a 3,4 de 5, per facilitar doncs la gent que estigui treballant, especialment doncs, amb empreses o comerç, doncs, que hi puguin eh, accedir-hi. Mm -hmm. I, I bé, doncs, la idea doncs, és aprendre a crear i editar imatges de qualitat no? i que destaquin una mica doncs, per, la, per sobre de la resta val? perquè l'objectiu en tota publicació és que la fotografia sigui diferent, que t'identifiqui com a marca Llavors és per aprendre doncs, aquestes tècniques si s'ha de retocar la imatge, a l'hora de crear el contingut doncs, mm -hmm. tot això Perfecte, aquest és el primer dels cursos que com ens deia ara doncs, començarà a finals d'aquest mes Què més tenim? Després tenim un curs per a persones emprenedores que tinguin una idea de negoci eh, que aquest és doncs, el dimecres 6 de novembre és el matí, el horari de matí perquè està pensat en doncs, això amb gent que potser ara no està treballant o està estudiant i té un projecte empresarial uh -huh. per aprendre, i doncs, per conèixer tots els passos eh, que són necessaris per a, per a emprendre un negoci que amb certes garanties d'èxit, no? De, després, el següent és el dilluns 11 de novembre, que està pensat és per aprendre doncs, a elaborar un pla de promoció i difusió del teu negoci, invertint pels recursos. És a dir, que no t'hagis de, de gastar molts diners per a promocionar el teu negoci. Val? Aquest també està, Aquest és un dilluns al matí, de 9 i quart a 1 i quart, i es farà a diferència de la resta a l'aula polivalent de la Biblioteca de Palafrugell. Val? També per facilitar una mica doncs, espai al centre del poble, per si si hi ha gent que està uh, propera mm -hmm. i l'objectiu doncs, és això no? conèixer una mica doncs, um, quina és la situació comercial del teu sector i quines són les eines per uh, fer una bona comercialització i de màrqueting directe per arribar doncs, als potencials clients Molt bé, aquest serà el tercer dels tallers que, que teniu en marxa o sí. que, que seguiran en, aquest, en aquesta tardor quin és el, el següent? El següent seria WhatsApp Business Uh -huh. que ara, doncs està bastant en auge perquè és per aprendre a diferenciar-ho doncs, del WhatsApp tradicional que encara hi ha molta gent que el fa servir a nivell d'empresa de, de o de, de negocis doncs ara doncs, hi ha l'eina de WhatsApp Business que et permet doncs, fer um, actuacions diferents i facilitar-te doncs, el contacte doncs, amb els teus uh, consumidors Aquest està pensat també en horari de migdia uh -huh. és el 12 i el 14 de novembre de 3 quarts de 3 a 3 quarts de 5 Molt bé aquest, uh, aquest, aquest, aquest taller és, és, és nou? O... Aquest és nou, és nou sí. Eh? No, no em recordava ara... De, de, no, no el recordava. Sí si pots enviar missatges a la personalitzats a la teva llista de contactes, si no pots contestar, doncs pots, per exemple, fer un enviament automàtic d'alguna resposta mm -hmm. en plan et contactaré en breu... Bé, bueno, hi ha una sèrie de facilitats que el WhatsApp normal no, no et permet perquè està més enfocat, doncs, a negoci. Clar, molt bé. Doncs és una, una càpsula, un taller molt interessant aquest també, doncs per donar un valor afegit al teu sí. negoci perquè doncs, és una cosa que és relativament nova i que per mm -hmm. tant segurament eh, hi ha molts establiments que no tinguin aquest, aquest recurs i si vosaltres l'adquiriu eh, doncs, doncs eh, mira, és un tret diferencial que pot doncs, ajudar eh, a que algun client doncs digui, va, vaig cap aquí en comptes d'anar cap allà el, el, al final el que busqueu és això, no?, amb aquest sí. tallers sí, mm -hmm. sí. i l'últim úl, ja és el d'Instagram Shopping que aquest també està pensat a horari de mitja, el 19 i el 21 de novembre, eh, doncs és fer un pas més a part de l'Instagram doncs que et permeti eh, apujar productes al teu Instagram, etiquetar-los i que els teus usuaris el puguin comprar. És com un pas previ per no haver de tenir un e-commerce uh -huh. doncs que et permet doncs, fer venda online a través d'una de, de les xarxes socials que està, que és puntera avui en dia, no?, que, tothom té avui en dia Instagram. I tant, i tant. Uh, I més, doncs, a vegades, per segons de quin negoci, també li interessa, perquè el tipus de xarxa social aquest, doncs, està més majoritàriament, no? Malgrat que tothom el té, doncs, els usuaris són més aviat joves i poder, sí. doncs, per, segons quin tipus de comerç pot ser interessant, sí. això també, arribar a aquest tipus de públic. Uh, ara ho deies tu, un pas previ, previ al l'e-commerce pot ser com una miqueta un punillet d'índia, si no? Si, si et funciona, sí. poder, doncs, de, pots, et pots plantejar no? doncs obrir una botiga online i, i començar doncs, aquest, aquest altre, altre món sí. no? doncs, recordeu aquestes càpsules aquestes cinc propostes que ens ha, fet, eh, ens ha explicat a la Sònia doncs, eh, totes elles gratuïtes sí. per tant, una al·lici més no? per apuntar-se a alguna d'elles i també, com dèiem molt enfocades a les xarxes socials internet ho uh, anem dient ho no? vam dir l'any passat també al final ens hi hem de posar eh? si no hi som, volis que no sí, tot acaba per allà mateix sí. i si no hi ets si et busquen, busquen per internet botiga de mobles a Palafrugell i no hi ets doncs pers, eh, pots perdre molts clients oh, i tant, clients. Mm -hmm. oh, i tant. Sí. Doncs aquestes càpsules que ens porten des de l'Espai Empresa i Emprenedoria, aquestes cinc propostes, doncs, eh, després recordem com apuntar-se i tot. Si et sembla, ara anem a repassar amb la, amb la Tània doncs, el, el tema de, de, del Servei Municipal d'Ocupació, que en aquest cas són quatre propostes, si no vaig errat, oi? Sí. Com a curs, cur, eh, com a, curs a taller són tres. Uh -huh, D'acord. Explico primer aquests tres sí. i, eh, i després explicaré la proposta nova que tenim aquest any. Perfecte. Uh, són tallers pensats per ajudar a la recerca de feina una mica el que comentava amb la Sònia de les empreses de que si no hi ets, doncs el client no et troba doncs passa igual quan una persona busca feina uh -huh. si no et poses de plena al món de les noves tecnologies aprens quines són les noves aplicacions per buscar feina doncs pots perdre oportunitats Llavors es tracta una mica d'estar tot arreu. La gent no està acostumada a portar el currículum directament a les empreses, però les noves tecnologies et permeten arribar a, a moltes més empreses perquè, perquè et coneguin i sàpien si, si et necessiten. Llavors eh, ho hem fet eh, una mica obert eh, a tothom. N'hi ha un que és més bàsic que està pensat per la gent que no té correu electrònic. Uh, si saps llegir escriure doncs et pots apuntar perfectament a aquest curs per tenir un correu electrònic perquè és fàcil d'utilitzar i et permet uh, no només per buscar feina sinó que et permet arribar a tot el món pots enviar fotos, uh, informació llavors animem mm -hmm. a tothom que no tingui correu electrònic busqui o no busqui feina que pot fer ús d'aquest curs són 9 hores, es farà els matins de uh, dimecres, dijous i divendres de 9 i mitja a 12 i mitja Perfecte. Llavors, ja, si sí, ja molt pensat per la cerca de feina és el d'utilitzar el mòbil, perquè el mòbil s'ha convertit ja gairebé en un ordinador portàtil i hi han moltes aplicacions que ens permeten fer arribar el currículum a tot arreu. Mm -hmm. Llavors, tothom que estigui interessat en donar-se d'alta diferents aplicacions de cerca de feina, conèixer bé com funcionen totes les utilitats que tenen, doncs l'animem a apuntar-se al de l'ús de l'esmartphone. De recordar que al final l'ús del mòbil per només fer trucades ha quedat molt endarrere i sí. per tant ara permet molt, fer moltes coses i una d'elles doncs, també pot ser ajudar-te a trobar ajudar feina amb, amb les aplicacions i amb els, eh, amb els jeans que també us oferiran des d'aquest de, taller que en aquest cas quan ho tindreu, quan el fareu? Aquest, tots es faran dimecres, dijous i divendres, uh -huh. aquest també és un dimecres, dijous i divendres de 9 i mitja a 12 i mitja Perfecte. al Centre Municipal d'Educació. Molt bé, aquest és el segon, hi ha doncs, per a gent doncs, que tingui més ús, o sigui, més domini del, sí. dels, dels smartphones. I una altra, la, la darrera de les propostes que ens expliques dins de, que són recurrents, no, podríem dir. Sí, aquest uh -huh. és el més avançat, és el de xarxes socials. Uh -huh. uh, explicaran són, quines xarxes són les més punteres, quines funcionen millor i com fer-ne ús per donar una imatge professional a uh -huh. la xarxa i com utilitzar-les per buscar feina doncs, i com no utilitzar-les i com no utilitzar-les no utilitzar per no prendre la feina, no? <ríe> sí. també eh? vam comentar l'any passat, crec i si no, doncs no va ser amb vosaltres, va ser amb algú altre doncs, el tema de les xarxes socials eh, des de fa uns quants anys, doncs, hi ha moltes empreses que miren, no? els hi arriba un currículum sí. i posen el nom de la persona en qüestió, doncs, ja sigue Facebook, Instagram, i miren les publicacions ah. i a vegades, depèn de què es publiqui doncs, eh, s'ha d'anar compte sí i això doncs, també ho, ho parleu no? es, en aquests... es parlarà de tot sí. <ríe> molt bé doncs... I, bueno, quedem proure aquestes són molt similars als tallers que es van fer l'any passat que van sí. funcionar van anar molt bé i la gent estava contenta mm -hmm. però eh, bueno, ens hem estat coordinant amb diferents tècnics que treballem amb el tema de l'ocupació i proposem aquest any com a novetat una atenció directa a tothom que vulgui millorar el currículum perquè de fet el que la informació que farem anar a Montlleva amb les xarxes socials amb el correu electrònic mm -hmm. amb el smartphone és un currículum i és la primera impressió que té de tu l'empresa no? l'altre dia llegia no sé on, que quan hi molt, tens molts currículums a vegades el seleccionador dedica uns 20 segons per, per currículum, per preseleccionar no? llavors és molt important treballar-lo, dedicar-li el temps que es mereix, a la imatge al contingut, a destacar el contingut que realment mm. eh, és important per aquell lloc de feina i oferim una hora d'assessorament individualitzat a tothom que vulgui Uh, ha quedat també lluny allò de fer un currículum uh, imprimir-ne 50 i tenir-ne durant 4 anys sí. això ja sí. d'una banda queda obsolet perquè uh, cada vegada es demana més que les persones formin i per tant uh, en 4 anys estaria bé que la gent també es formant sí. i anés renomant el currículum però d'altra banda també doncs, uh, cada vegada la feina s'especialitza més i poder en una feina que pots tu també doncs, tenir les aptituds per fer-les hi ha coses que sobren i per tant eh, com deies tu, un cop de, un buco, amb un cop de vista sí. el seleccionador doncs ja ha de tenir clar si, si, si li va bé aquest currículum o no fins i tot no sé si també eh, plantejareu doncs, de, de fer currículums una miqueta diferents dels sí. tradicionals Sí, també treballar el tema estètic per entendre'ns mm -hmm. no? de poder eh, que sigui atractiu a l'empresa que destaqui allò que vols clar perquè lo que dèiem és que fins i tot una persona pot tenir més d'un currículum per segons si estàs buscant diferents Clar. feines per destacar una cosa o una altra llavors amb, amb això ens eh, donarem una hora d'assessorament individualitzat i també participa la tècnica del dispositiu d'inserció so sociolaboral que ella farà l'assessorament a les persones de la Saoleda i al carrer Ample uh -huh. i la referent d'ocupació juvenil de Can Genís que ella és la que assessorarà a la gent jove de totes maneres, per inscriure's es segueix el mateix procediment que amb els cursos. Eh? És a través de la web, la gent s'inscriu i li donarà. A partir d'allà nosaltres els trucarem per donar-los-hi dia i hora. Doncs com les, les persones han de fer, no?, d'intentar, doncs, diferenciar per una feina o per una altra, vosaltres també ho feu, això, o intenteu, doncs, que, que si ens enfoquem cap a un públic més juvenil, doncs, els hi oferiu la possibilitat que la formadora, en aquest cas, doncs, sigui la, la referent tècnica de l'Ajuntament de Palafrugell en matèria de joventut uh -huh. i si és doncs, per a un altre tipus de, de gent, doncs, poder més mitjana edat eh, i d'una classe social determinada, doncs, poder també us enfoqueu, en aquest cas, amb la, com, com ens deies, amb... La, Rafa, la tècnica del dispositiu. Ah, això, la tècnica del dispositiu. Doncs està bé, també, no? Ara ens deies tu que aquesta és la novetat i també ha vingut, doncs, arrel de poder una mica de demanda i també una, una, un, sí. un, un estudi que heu fet vosaltres, és no? És una mica de demanda i també d'observació dels tècnics, perquè és, més que col·lectiu és que és el que diem que és individual, mm -hmm. perquè podríem fer un curs, eh, de com elaborar un currículum i fer un curs amb 10 persones, Clar. amb 15, però és que ens trobem que realment ha, ha de ser individualitzada l'atenció per destacant cada persona el que vols, el tipus d'imatge, perquè depenent de la feina, voldràs donar una imatge més moderna, més de disseny, o una imatge més clàssica. Uh, clar, llavors dèiem, és que la gent necessita una hora per ajudar-lo a dir, mira, destaca això, som una, a vegades hi ha consells molt petits i molt simples i que fan que el teu currículum passi davant d'altres. I és la que volem ajudar la gent de manera personal, personalitzada. Uh -huh. Doncs això és vàlid per a tothom eh, joves que ens estiguin escoltant doncs gent de, de mitjana edat fins i tot gent que estigui treballant perquè mai està de més doncs tenir el currículum actualitzat i mira, si voleu promocionar en el vostè, eh, promocionar una altra feina doncs, també és important doncs, tenir-ho actualitzat i tenir-ho mà i tenir aquests consells eh, que, ens, eh, que, que us oferiran en aquest curs, que també doncs, eh, en aquest cas es fan des del Servei Municipal d'Ocupació eh, hem repassat els cursos d'Espai, Empresa i Emprenedoria dels, eh, del, del Servei Municipal d'Ocupació per eh, més informació, això a ipep.cat allà trobaran doncs, totes Correcte. aquestes dates eh, doncs, una uh -huh. miqueta horaris eh, sí. els hem repasat aquí breument però allà ho trobareu especificat i d'altra banda, per apuntar-se com, també com També serà a través de la web també a través de www.ip.cat o bé poden trucar-nos per telèfon o passar perllà si algú té algú qualsevol problema i els ajudem a fer-ho mm -hmm. però l'idea és que sigui inscripció online per tenir una mica doncs, un control de, dels assistents mm -hmm. que hi pugui haver i també recordar doncs, que tant els cursos del Servei Municipal d'Ocupació com els de l'Espai, Empresa i Emprenedoria estan oberts a tothom, és a dir, no hi ha requisits prèvis i no cal que siguis ni d'empresa ni un emprenedor estan oberts al públic en general important perquè poder ara la gent quan t'estava escoltant, escoltant a tu, Sònia, doncs pensava bé, jo no formo part de cap no tinc cap empresa o, o no, no cal, no cal, no cal. pot ser, pot ser que t'interessi aprofundir en una determinada matèria o que creguis que allò pot ser interessant inclús per tu o la feina o una possible feina que t'interessa o algo que t'agradi molt i vols uh, aprendre'n una mica més Perfecte, doncs la veritat és que, com veieu la, la, la varietat, de, arriben cursos que són recurrents de, de cada any perquè suposo que, ara ens explicaves tu, Tània, doncs, suposo que també des de l'espai empresa doncs, detecteu que són necessaris i que, i que la resposta de, de la gent que hi participa any rere any doncs, és, és positiva i, per tant, els torneu a oferir per sí, aquest motiu. No? Sí, exacte. Uh -huh. sí. Uh, en aquest sentit, doncs també com ella, no? Deia que intenteu doncs fer una miqueta d'estudi, veure valorar eh, allò que ha sortit millor, allò que ha sortit eh, doncs, no tan bé i introduir novetats, com és aquest, el cas del, del WhatsApp, Exacte. que és una, una càpsula molt interessant. Eh? La veritat, jo crec que hi ha molta gent que s'apuntarà, no sé de quantes persones més o menys, estem parlant que accepteu per curs, o sigui, o seria l'ideal que no, no sobrepareixéssim X número per oferir una qualitat doncs bona, no sé quins paràmetres es morir. Clar, ens moríem com a un màxim d'unes 15 persones màxim, màxim, sí. Sí, de a 15 sí. persones. Per tant, doncs estigueu alerta que, perquè poden aquests cursos doncs, més nous les inscripcions s'acaben sí. abans, no? Mm -hmm. també, sí. També això, doncs la gent ha d'estar atenta, enteu doncs a, a ipep.cat, allà trobareu tota la informació i com apuntar-vos-hi I, i per últim Uh, no sé si teniu uh, dades d'altres anys, no sé si controleu això perquè són cursos gratuïts i potser molta gent s'apunta i després no vinc o, Clar, o sí. un ho faig un dia i l'altre no vinc Sí, això, uh, això ens hi trobem bastant tot i que nosaltres sempre intentem uh, fer un seguiment, és a dir, confirmar les inscripcions, inclús uh -huh. arribem a trucar a la gent per confirmar l'assistència però tot i així ens hi trobem en el cas aquest. perquè com que són cursos que cal dir que per nosaltres sí que tenen un cost, a nivell ah. de Pepsi sí que hi ha un cosa per pagar el professor, per l'usuari no en té cap. i llavors a vegades hi ha una manca de compromís d'assistència. Doncs, sí, mm. Això és un tema doncs que s'ha d'intentar doncs, vigilar i que si t'apuntes a un curs perquè està perdent una plaça o una altra persona amb els Clar. casos, ens doncs intentar aprofitar-lo. No sé fins i tot si vosaltres, com que teniu les dades dels anys anteriors, doncs, si un detecta que una persona en... s'ha apuntat però no hi ha assistit i l'any següent es torna a apuntar, poder mm, no sé si podíeu <ríe> dir, escolta, o posar-vos en contacte i remarcar que s'hi ha d'assistir que si no, doncs, de cara any que ve ja no, no t'acceptem no? sí, mm -hmm. sí, sí, és un tema que cada vegada ens estem posant més i que intentem vigilar això sobretot en els cursos que estan eh, que hi ha un accés de demanda mm -hmm, llavors, doncs eh, remarcant aquella persona que assisteixi i que si no, doncs es quedarà fora de, del curs Molt bé, doncs no sé si voleu comentar alguna altra cosa que ens hagi escapat d'explicar de, però crec que ho hem dit tot i al final... Sí. Si la gent de qualsevol dubte doncs, eh, que vagin directament a la web de ipep.cat o com deia la, la Sònia, doncs podeu anar directament allà a, a l'Institut de Promoció Econòmica o, o fins i tot trucar okay. i que allà segur cursos us, us resolen els vostres dubtes. Doncs eh, Tània i Sònia, moltes gràcies per una vegada més haver tornat a Ràdio per la Frigella i haver-nos explicat en aquest cas aquests cursos de formació i tallers d'aquesta aquest, tarda. Moltes gràcies. gràcies. Gràcies a tu, Rubén.